Làus amb boi Més de 40 anys amb tu. Galegos no baix. Já foste mais que um corpo despido Já foste mais que uma tentação Já foste mais que um segredo ao ouvido Já foste mais Capricho em vão E o sangue cai Devagar De feridas Feitas por amar Em paixões Desavingas que nos Fazem chorar Eu já nem sei Eu já nem sei Se Interessa Mais Eu já nem sei se vale Nunca quis Cair No desamor De algar Siga no preto Tá enamorada, blusinha no peito Eu só sou fiel a tudo que aprendi no presépio E essa é a única verdade que cerco o meu centro Tu pediste pra vir ao fim Depois tu fazes a minha miopia Hoje o teu nome na minha sina É vitamina pra minha melodia Entrega a sua janela e erudida Só teu amor eu ainda sempre a sabência que diz Eu vou voar ou cair só tenho de saber O que é cada depois de infinito Eu não vou esperar por ti Não posso esperar por ti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 un traballo que se fixo precisamente onte. Tamén hubo o Banco de Reivindicativo Crea Acción FEMDEL del de lila a nuestra coló eh, exili e deportación a maternidade d'Elna eh, donas que imaginen mons é eh, decir que non, non se fan somente unha sola actividade senón que é un, un mes completo non? O, precisamente hoxe teñen o día das donas o cinefórum visionado document, un, un documental tamén e o día, o sábado é dicir, mañán Pois, como dicíamos antes... Na mañá e viernes, o sábado é o día oito, pasado mañá, oi pa... é o jueves. o sábado sí, sí, temos ó, a celebración festiva máis importante que comeza co acto conmemorativo, como dixemos antes, a, a lectura do manifesto, ao do concello, non? na, na, sí, sí, na aquela, plaza igrexia. Diante da igrexia. Despois, baile sardanas lógicamente dedicada sí. a dúas compositores a Cobla, a principal de Llobregat que, que está e dedica... este é un traballo dedicado a dúas mulleres e as donas de Cornellá un itinerario histórico recon... un, un, un percorrido histórico por, por, por a cidade sí, por a ciudad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 Que, decir, 19, sí. que que non ten o sea que non solamente é a, a, a, a nos entidade rosaria de castro senón que hai moitíísimas entidades máis que m, m, fan valer o valor de m, fan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 Lín Rosalía Castro e eu digo, bueno, eh, eu vou e fago bulto porque eu non tiña ni idea de nada desto. De e ela díceme, Amparo, ponte aí a un lápiz. Digo, pero señala Amelia, que eu non tiño ni poñetera idea de como se fa isto. Dice, tú ponte aí como todas. Un lápiz e <risa> unha goma, e un folio. Sí, sí, sí. Eh, gracias a ela, gracias a ela que tiño moito que agradecerlle, eh, empecé a pintar. <risa> Sí, sí, sí. Son as cousas, eh? sí, sí. pero a a pintar, pero tes unha produción, sí, sí, hai sí. cousas importantes que te Sí, importante, despois xa empecé en García Nieto, na Biblioteca García Nieto, eh, agora levo unha temporadaica que non teño horas, pero xa ouvin ao o vino o outro día e xa me dice o, o Evaristo, a ver cuándo volves. Digo, teño que volver, se teño todo o material, teño a carpeta, teño todo el I. Teño que volver."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 Elio Consel da Dona. Me encantaba o grabado tamén, É eh? eh, gra... moi difícil e eh, encantábame. O grabado tamén é outra, outra das cousas que que tamén participou, bueno, que, que nos fixo a entender e aprender precisamente a Amelia, non? É eh, un Bueno, eco eh, grabado tes que ter unha plancha claro. porque vai nunhas placas. Si, si, si. que facer, que sí. eu tiño moitos grabados en base, planchas. Que a base para despois sí. uh, facer a... É impresión, digamos, sí, sí, non directamente sí, sí, así. Sí. Bueno, pois de verdad que é un placer estar contigo, a, a Amparo. Ademais que, que estas cousas que, que ti estás a, dando a coñecer a todos os nosos ointes e seguidores teñen muitísimo, muitísimo que ver co co eses actos do Día Internacional da Dona Traballadora a Cornellà, o día do do 2025, que non é solamente un día, é un mes inteiro dedicado a todos eh, estes traballos eh, fantásticos, non? Pa, eh, collemos algún máis de abril pola sencilla razón de que non hai día no mes de marzo, o marzo tiría que ser máis largo pa poder poder todo non hai, todo, non, non, sí, hai sí, non hai Hai algúns máis de no mes de abril, sí, como por exemplo o desempanellill, empanadillas de carne, Ese que é a obra de, que teatro, a obra de teatro que, que de teatro. fai con ella por las donas. Pero sí. hai que destacar, bueno, despois dos que dixemos xeinos, sí, é un momento para que destacar o do día 30 de marzo que ten que ver con Ambeu de Dona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 can de cantantes de músicos Exacto. especializados, non? Sí, sí, porque sí. esta mecho soprano Mirella Pinto hai que lle pagar para poder participar en ne, nel, ¿no? sí, eh, colaborar sí. un pouquiño e o axudar un pouquiño porque tampoco se pode moito as entidades tampoco poden moito. Claro, claro Gracias claro. tamén ao ayuntamento que nos axuda moito. É consello que o concello, que, que, se muito, eh? concello que se implica muitísimo. Sí, sí, sí.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 Que no tenga nada que ver con oso eh, O hueso, digamos, enterro O hueso O hueso con terreno A ver, ver qué nos fala Precisamente <ríe> o, o, o, Vamos a dar la veña, Música luego para intentar chamar con ella Radio Zamboy